Granseløs Grenseløst Nora Nora, Nora, Nora, Nora Nora Du lytter til Radio Nord That's enough Granseløst Shut up No, I hate to talk with small talk I love to talk with big talk Alright, go ahead Hello Hvis det passer bedre innenfor dine grenser Og ikke er grensesprengende nok vi ser På jobben skravler de til deg i lunsjpåsen. På skolen rett foran deg med den kuleste lukken i klassen. På siden av på bussen, tekstene på mobil. På ser av i sofaen, mens du en pizza og tar en stor slurk av en iskald cola. Pjuskene i håret ditt, i det du forsvinner in i drømmelaget. Bønder, fiskere og en stor del av befolkningen, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. En som vet ramme hvem som helst, hvor som helst, når helst. Og er det noe som bryter ned samfunnet, så er det ensomheten som lever rundt oss. Og jeg har fått besøk i studio av generalsekretær i mental helse, Bjørn Lydersen. Velkommen til Radio Nova. Tusen hjertelig takk. Mental helse, det høres nesten ut som navnet på et heavy rockband, men den eneste likheten er vel at det er tungt. <laughs> ja, vi er også en organisasjon som løfter frem erfaringene knyttet til det å måtte slite psykisk og det kan gjelde hvem som helst av oss i en kortere eller längre periode eller i mer eller mindre alvorlig grad og organisasjonen har som formål å sikre at tjenester blir gode at politikere ikke glemmer psykisk helse som tema og, og, og ta fatt i det på, på alvor, og ikke minst at vi utvikler samfunnet vårt i en sunn retning, hva gjelder alt som har med, med innsida oss for dem som ikke vet om dem er ensom, kan du bare fortelle hva er ensomhet? Ja, ensomhet er jo opplevelsen av å være alene eller isolert eller uten kontakt med andre mennesker. Ikke opplever det. Ehm, jeg tenker at ensomhet i mer eller mindre grad, det har vi alle sammen opplevd på et eller annet tidspunkt i livet. Og så kan den ha opplevd det som et forbigående fenomen, eller så kan den oppleve det som novedbarne, og det er da det kan virkelig bli, bli alvorlig. Og så må vi ikke forveksle ensomhet med det å være alene, for det kan jo være selvvalgt. For eksempel hvis du som forsker eller som, som kreativ kunstner eller på en eller annen måte ønsker å fordype deg alene i noe fordi du ska konsentrere deg om noe, så er det en selvvalgt alenehet. Og det er jo ikke, ikke det vi forbinder med ensomhet. Det er den ufrivillige eh, situasjonen hvor du er, opplever deg alene. Men hvis, men hvis man da sier at uh, man velger å være alene, uh, det er ikke bare en dårlig unnskling for å ikke ville innrømme at man faktisk er ensom? Ja, det kan vel være tilfelle for noen, men jeg bare understreker at det kan godt være, altså folk er forskjellige, og noen har mer behov for sosial kontakt enn andre, og noen syns det kan være grejt å være alene av og til. Og så kan det være, men når ikke det er valgt, og som at den ønsker en større sosial kontakt enn det man faktisk har, så er det ensomhet. Og du kan godt være ensom sammen med mange mennesker også, hvis ikke du opplever deg i, i, i, i å ha en reell kontakt med dem. Jeg husker The Cure sang for 30 år siden, Lost Forever in a Happy Crowd. Så du kan godt oppleve en påtrengende ensomhet, selv om det er mange mennesker rundt deg. Hvor mange gjelder som rett og slett går rundt og definerer seg selv som ensom? Ja, det ble gjort en undersøkelse for noen få år siden som kartlet dette med opplevelse av ensomhet i norske samfunnet. Og da var det rundt 20 prosent, altså en femdel av oss, som eh, opplever å være ensomme. Så var det noe større eh, i, i sånn yngre aldersgruppe, og noe større tall også i de eldste, eh, den eldste delen av befolkningen. Okay, Men, den yngste personen du har hørt om som er ensom, hvor gammel er han eller hun? Ja det är vanskligt att se si, men ensamhet så är du kan finne helt tillbaka till så tidlig som att ett barn kan klara att uttrycka eh ord och fölelse så vil du kunna finne ensamhet. Eh hur ensam är vi då? Alltså hur hur blir hur känns det på kroppen? Ja, det er jo dette savnet etter sosial kontakt. Husk på det at vi, vi lever i et samfunn hvor individet står veldig stert nå. Eh, og og vi, vi, eh, vi idealiserer dette med å stå på egne bein, eh, og at vi skal klare oss på egen hånd. Og så lever vi også i en verden, en, en samfunn hvor, hvor sosiale medier er veldig dominerende. Vi lever i en virtuell storby. Um, og og en enda eh, opplever at den ikke har, att den dag kan for det kan den då lätt försvinna att slett i denna storbyen ø uh, så er det ikke det, det er ikke sånn lenger at uh, at folk lever i, i en et lite samfunn hvor uh, hvis ikke du har sett noe til naboen per dag så banker du på døra for å høre hva som ting går. Eh uh, det, det, det, det, det, det, det er det det siste man helst vil gjøre det å banke på døra til naboen. Man vil vel helst være i fred for naboen nå. <laughs> ja, så er det jo sånn da at uh, dette med ensomhet er jo forbundet med mye skam, da. Fordi vi skal klare oss. Vi skal være så forbanna vellykka alle sammen. Eh, og vi skal klare oss alene. Eh, vi har slags ideal om det. Samtidig så er det mange som, som da eh, sliter bak den maska eh, får en kortere eller lengre periode. Fordi det ikke er så... Vi er jo egentlig sosiale dyr da. Eh, vi trenger en flokk. Vi trenger å høre til i et fellesskap. Eh, og det er en del av det som gir oss verdighet. Hvem er det som er mest ensomt? Jag vet inte det som är mest ensam. Jag tror du kan finna ensamma människor i alla alla både åldersgrupper i alle yrkeskategorier och alle samhällslag. men jag kan tänka mig att alltså vår erfarenhet är ju det att ensamhet kan vara sjukdomsfremkallande. Ick du kan få faktiskt sykdom sjukdom genom det att vara ensam eller förlad. Det kan faktiskt vara dödligt. Um, og, og på den andre siden, hvis du har en alvorlig sykdom, så er du også utsatt, om det er fysisk eller psykisk, så er du også utsatt en risikosone i forhold til å bli ensom eller ytterligere ensom. Så jeg kan tenke meg, og hvis jeg skulle løfte frem en slags kategori eller en gruppe, så er det mennesker som er utsatt for, eller en alvorlig sykdomssituasjon, for eksempel, som kan være utsatt for en ensomhet. Hvordan kan man få av å være ensom da? Ja, for eksempel i forhold til hjertekarsykdommer og lungesykdommer, så er det forskning som viser at, at ensomhet og isolasjon kan være like farlig som røyking. Eh så, så vi må ta virkelig dette på på alvor. og så er den Men det naturligvis Men vad hur hänger det ihop? Ja, alltså vi vi vi vi trenger fellesskap med andre mennesker for å få at immunforsvaret vårt skal fungere godt. At vi at både kropp og sinn skal fungere godt. Og så er det noe vesentlig som forsvinner når vi har den sosiale kontakten når vi opplever oss ensomme. Og da er det masse stress eh, hormoner og stressreaksjoner i kroppen som eh, kan sette in Og da er en eh, utsatt for, eh, for sykdommen. Du kan se på for eksempel undersøkelser rundt eh, folk som nettopp har mistet ektefellen sin i, i høy alder, spesielt menn. De har en overhyppighet for eh, dødelighet eh, i månedene etterpå at de har mistet sin, sin partner eller ja, sin man, lektfelle. Ja, rett og slett, man dør fortere man, man kan er sånn. dø fortere, rett og slett og hvis vi går helt tilbake igjen til sånn gamle stammesamfunn så var ju den mest alvorlige straffen du kunde bli ilagt det var å bli sendt ut i ensomhet og isolasjon i skauven det var nærmest sånn at folk kunne si, vær så snilla og drep meg heller. Nei, du ska få en enda verre straff, vi sender deg ut i isolasjon fordi det var det var det var liksom virkelig det verste som folk kunne oppleve. Og og da var det da var det overhengende fare for å gå til grunne. Og, og det er uavhengig om man postor själv att man är at, uh, så sta stark och och att det här är självvalt och jag är lika väl allena. Så igen där kommer de individuella skillnaden. När snackar jag om men sen sen kanske det, det ligger och surar i bakom att man fast egentligen är ensam så vill man på mode vise för världen som du snackar om här maskar istället ja. att man man man ska vara så pass stark och tuff att uh, nej jag klarar mig helt fint allena. Men ja i det, tid, så... og i det i det lange löp så så, så gjør vi inte det. for vad er, er det den sociala kontakten gör med dig? Jo, du får tillbakemeldingar på vem du er, vad du tänker, vad du känner. Du kan få korrektioner. Du kan få uppmuntringar. Du får liksom, du, vi blir jo til genom de, de vi umgås med eh och sånsett så så, så, så, så den typen tillbakemelding den typen bekräftelse anerkännelse korrektion vid att du avskärer dig eller blir avskorett fra social kontakt med andre. och det kan lede på verkligt ville väje det som eh finns ju finns ju stygge exempel i vår nære historia på enkelpersoner som som kanske har fått så väldigt mycket tillbakemeldingar på på ulike tanker og och og och kunnt komma i en situation där det har utfört svärt allvarliga handlingar att man rättfärdigt blir galen. Ja, at att den kan göra att den kan miste alle både hemninger och gränser för vad som er rätt och galt. Jag man, man kan man bli rätt så sinnessjuk och og och och få en känsla av att uh, världen runt egentligen existerar for mig och inte för dem för det man har en sån överlevnadsförmåga på något sätt att Ja, och jag säger inte att det är något löpmissighet att det går att det går den vägen, men jag säger att uh, det är du ju mer utsatt for hvis mm. ikke du är i en i en social sammankontext hvor du får uh, disse tingene som vi snackade om i stad med anderkjännelse, tillbakemelding, uh, korreksjoner. Kan du se på någon uh, om där med en til, jeg tror det er veldig lett for oss å betrakte folk rundt oss og øh, tenke rundt dette uten å kunne spotte det, rett og slett. At, Man kan skjule at, at, det, altså. Altså ensomhet er godt skjult. Og jeg tror det er veldig mange eksempler hvor, du skal, du skal, du skal, eh, et, hvor det skal være svært mye til for å kunne klare å spotte det. Og så er du på en de mer åpenbare lonerne som du ser liksom helt alene hver eneste dag, eh, hvor enn du måtte møte dem. Eh, men for veldig mange ensomme i det norske samfunnet i dag, så tror jeg du, du ikke ser det på, på trikken eller på bussen eller eller hvis du treffer folk i butikken. Men for selv om man kanskje ser litt uh, deppa ut, og litt uh, neffar ut, og litt nedslått ut, så trenger det ikke bety at man er ensom. Nei, det behøver det jo ikke være, Det kan jo være noe nei. helt annet. At man nei. har rett og slett for mye folk som driver opp <laughs> Det kan det også være. Trist og kan vi jo være av veldig mange årsaker. Ikke sant? Ja klare årsaken til at uh, ensomhet er så stort problem i vårt samfunn for, for det kan man vel si at det er når når no, tallene er så på som 20 Ja, ikke sant? Eh, nei, vi har jo vi har jo mye mer sånn oppstykka eh samfunn, en oppstykka liv. Eh, folk flytter mer Uh, altså overganger er jo sånn typisk risiko i forhold til ensomhet du skal etablere en studenttilværelse eller ska etablere et eller sånt i et nytt samfunn eller en ny, ny del av samfunnet bosted så, så, er, så skal du liksom etablere på nytt du måtte skape deg selv og skape din social kontakt på nytt. Så, så alle disse overgangene er med å, å gjøre folk ensomme, at familierelasjoner i, i økende grad går i oppløsning, er altså med på å skape ensomhet. Skilsmisse for eksempel er jo med å skape ensomhet. Um, og så igjen dette med disse disse nære møteplassene som var i småsamfunnet tidligere de var jo nok en beskyttelse mot ensomhet, og så skal han ikke romantisere det heller Uh, men det är viktigt att vara klar över att den samhällsutvecklingen som vi har på många måter uh, disponerer för eh uh, många fler kallare relationer eh uh, vad du, du tänka på då jag tänker på att uh, att vi att vi förhåller oss inte till varandra som som äkta människor mig och dig i en äkte möte mellan mig och dig på ett ja, på ett mode vi er, vi stänger av vi vi måste må beskytta oss mot alla de människorna runt oss och så, så blir det en sån felslutning och plötsligt sitter vi där och är isolerade. Precis så sitter vi där och så är vi inte i någon särskilt äkta kontakt med så mange människor runt oss, för vi har så mycket sån ja, lite sån ytlig som jag nämnde i stad, dessa sociala medierna som på mange måter kan vara väldigt bra, samtidigt som det, det blir ett sånt et, et speciellt mål på vällyckhet eh, hvor du blir du är du är populär utifrån hur många likes du får eh, på Facebook eller eh, hvor mange vänner du har eller såna såna virtuella vänner och eh, så kan du vara eh väldigt med den reälle mänskliga kontakten. Nej jag är lite så att du menar att vi rätt så att det inte längre törr och släpper folk in hos. I motsats som det var tidigare när det var mer sånt bondesamhälle att man var mer avhängig av nabon och jag att man bodde i sånn typ i släktgård med att du jeg det kunne man jo det se tidligere, så det. kunne man jo se et gammelt hus, et litt nye hus og et ganske nytt hus. Liksom. <laughs> ikke sant? Uh, så, og, uh, det var nok andre sider ved det som ikke nødvendigvis var veldig heldig, men, men, men den at, at du, du, det var vanskelig å være usynlig mm. i det samfunnet. Vanskelig å være usynlig for de rundt deg. Jeg så en, uh, en sånn... Uh, Eh, enkjet eh, i forbindelse med nyttårsfeiringen i fjor eh, Alle fra eh, en, til, altså en som representerte hvert årskull eh, Opp til 100 år Ble bedt om å ønske seg noe for det nye året Og representanten for eh, 1992-årgangen Altså en som da var 20 år Ønsket at alle alt tekniske hjelpemidler brøt sammen Slik at den kunne sette seg rundt et bord og snakke sammen igjen det synes så my interessant tanke fra en 20-åring. Du sier den grenseless. Si, nei. Urealistisk. Grenseløst, Ah, Radio Nova. Radio Nova 8599,3. Ja, og og når du kommer inn på det så er jo Veldig mange studenter som reiser til ulike byer, blant annet her til Oslo, eller, eller til et annet sted som har, hjemstedet blir et godt stykke, godt stykke unna. Uh, har dere noen erfaring eller noen informasjon om uh, hvordan studenter som flytter til, la oss si til Oslo, fra, fra en liten bygd oppe i, ja, opp i Midt-Norge eller oppe i Nord-Norge, som da hvilken opplevelse de får av å komme til et helt nytt ja, har vi, da, det er klart vi får jo da eh, høre om og møte eh, mennesker som tar kontakt med oss eh, som, eh, som kan ha opplevd det som svært vanskelig. For da er det en av disse overgangene som vi snakket om Som er, gjør at folk kan være utsatt for, for å bli ensomme Og kan etter hvert kanskje utvikle en depresjon Eller, eller, eller en annen alvorlig tilstand over tid men, men dette gjelder jo også i forhold til ungdomsskoleelever Og elever i videregående skole Vi har et, vi har et eget program som heter Venn 1 Hvor vi drar rundt på skoler og snakker med unge mennesker om psykisk helse And <laughs> om det å kunne være en venn. Hvordan, det, hvordan ser, vi, ser vi etter om folk har det ålrett rundt oss? Eh, og hvor det er mange elever, altså vi snakker med 10-12 tusen elever hvert år, eh, og hvor det er mange som får seg en aha-opplevelse i forhold til vad de kunde gjort for han eh, rett rundt i hjørnet der, eller hun som har gått alene, eller hva folk selv kunne gjort for å ta kontakt med andre og, og, og unngå å utvikle store problemer fra for eksempel ennå nämns en ja, det mange studenter som tar kontakt med doker i mental hälsa. Ja, det er, vi har så en ungdomsorganisation som heter mental hälsa ungdom. Eh och där det också studenter og andre som, som tar kontakt. Eh så tänker jag det att det er viktigt at folk som upplever något sånt eh, ikke bare, det er veldig fint og bra att ta kontakt med enten mental helse ungdom eller mental helse. Vi har også en, noe som heter mental helse hjelpetelefon som er 116123 altså en 60 fra gratisnummer nummer en kan ringe om absolut allt som en måtte ha på hjertet hvor ensomhet är et tema som går igjen i alle aldersgrupper hvor folk også kan henvende sig på nettet det bruker vi side med sidemeord.no å uttrykke tanker og opplevelse og få respons på det. Men men hvis en skal begynne gi råd til folk, så er jo det også eh, ganske så konkret. Eh, forsøke å ta initiativ selv. Eh, har du en eller annen interesse, hva det måtte være, så er jo det... Fordelen med et studentmiljø er at da finnes det sannsynligvis noen andre som har den samme interessen. Og det å finne et eller genom en interesse kan være første veien ut av ensomheten. Det å bo i studentbolig framfor å bo alene på Hybel kan også være en måte å begynne å komme i kontakt med, med andre mennesker. Sant? Er det noen kobling mellom ensomhet og mobbing? Ja, definitivt. Er det ikke der kanske litt av problemet ligger for til det å tørre å åpne seg? Definitivt, så ser vi mange. Og der har jeg møtt mange, både unge mennesker og lite voksne mennesker, som forteller en historie fra sin egen tidlig oppvekst, om hvordan mobbingen, som kanske startet som en bagatell, og som fikk lov til å utvikle sig. uten at det var ansvarlige voksne som grep in. Som, er, som utviklet seg fra at, at folk kunne utvikle seg fra å være veltilpassede, eh, godt fungerende unge mennesker, til å bli gradvis mer og mer utstøtt, eh, og dypt, dypt ensomme eh, etter hvert. Så mobbing, det å, det å, at det faktisk aksepteres fortsatt, at det mobbes i norske skole, det er en, det er en forbrytelse mot... Eh, mot, eh, mot eh, menneskers liv og helse i voksenholdet? Eh, det står eh, for tiden som studerer til å bli barnehagelærer ved høyskolen her i Oslo, og det står blant annet i rammeplan at eh, en del av hovedmålet for barn er at de skal lære seg om hvordan man får venner, sånn at, eh, at de skal kunne utvikle det og få venner, sånn at det skal forebygge psykisk sykdom i, i, eh, i fremtiden. Hvordan ser du på gjør? Er det godt nok? Eh ja det är det är ett ja, politiskt ja, et väldigt viktigt grepp i alla fall. Uh, for det er ju nettop dette med att lära sig lära sig strategier for att öppna social kontakt, det att omgås med uh, varandra, det att være omgit av voksne som som uh, snakker, uh, uh, respektfullt om dine jevnaldrarna för exempel. Alltså hvis du sitter ved köksbordet hemme eh uh, som ung Eh, og din far eller mor snakke nedsättne og eh, respektøst om enten lære din eller dine vene. så lære du, jo en måter kommuniceer på, som i nästogang gör gjør, kan de gör det vanslig få andre. Mm. Så det og det at eh, det finnes voksne som er tydliga helt fra barnhagen. På å veilede barn og unge, på en, å være gode rollemodeller, på hvordan man forholder seg til andre, snakker til andre, møter andre eh, og søker kontakt med andre. Det er en veldig god vaksinasjon mot eh, senere ensomhet. Eh, vi nordmenn er jo ofte sett på som sånn, sånn kald og litt innesluttet og litt sånn ikke så mottakelig og så... Så har vi någon variation av hur det kommer fra de olika länderna utan att jag ska poängtera det ännu närmare. Men uh, har det något med kulturell bakgrund att göra? Ja, det altså, kan det ju. Är det, det någon kultur som er mycket flinkare på att hålla på sig som heter som har i som är så stort problem? Jag kan ikke slå i bordet med internationella tall, men det är ju klart att uh, uh, altså, i en kultur, hvor det er hög tröskel for å etablere vennskap, høye terskel for å etablere kontakt med andre, så, så kan det nok være vanskeligere å vaksinere mot uh, ensomhet. Samtidig så, så tilbake til det jeg snakket om i sted, du kan ju godt i, i en sammenheng hvor det er mye sosial kontakt som sånn ytre sett opplever å være den som er dyp, dypt ensom, fordi det er egentlig ingen som egentlig förstår dig, eh, egentligen har sett dig, egentligen har upplevt eh, hur du har det och att inte du törr att förmedla det. Om det inte är accept för att den faktiskt kan ta upp och snacka om svåra ting, så kan så kan, kan den sociala kontakten vara lite mindre värd Men jag tänker sån lite mindre samhällen, alltså si, lite mer sån stamssamhällen, mm. lite mer sån som da, som har byggt upp samhällen på en sånt sätt att alle är avhängig av varandra. Ja. Det er ikke sånn at du är mer eller mindre som en forbruksvare eller som en statist i mitt liv. Nei. Men at man er avhengig av att alle på en måte henger sammen. Ja, og det er, sant? Det er jo kongeveien. att uh, vi alle har reelle rolle overfor hverandre, og ikke bare statistrolle overfor hverandre. Um, og det er jo nettopp i slike samfunn også en har sett uh, hvor kraftfullt virkemiddel är er uh, å sørge for utstøting. Det er, det er høy risiko, adferd og for et menneskes helse. Du vet ikke noe om hva som er det mest ensomme landet i verden da? Nei, hva skulle det være? Det er ikke godt å si. Kan det, være, det kan ikke være noe, et skandinavisk land. Altså, jo mer rik, og mer man har, og jo mer man har å forsvare og beskytte, vil jeg kanske tro att det vil... Vi kan godt, altså, en kan godt spekulere i det. Altså, en ser jo at sånne, sånne, sånne, sånne, sånne lykkeforskningsprosjekter da, som går på, på tvers av, uh, man skal måle hvor lycklig er du. Uh, og det kan en spørre uh, folk i veldig mange forskjellige land på en skala fra 1 til 10. Uh, og så er det ofte det ender på 7 i snitt. Av en an grunn. Eh og det gjelder helt uavhengig av hva slags eh, hva slags, eh, velstand det er i i det samfunnet, så det er jo ikke nødvendigvis sånn at vi blir no lykkeligere i den grad det da er eh, motsvaret til ensomhet. Eh for om vi har et eh, mer velstående samfunn, eh, det der er det i hvert fall ikke noe hold på å kunne si. Kan man legge skylda på noen? och att altså åschagen till att är en som kan lägga skyllet på någon för att är en som eller är det du... ett et personligt ansvar Ja det måste du gärna det men spørsmålet er hvor hensiktsmessig strategi det er for å komme seg videre og komme seg ut av ensomheten. Det kan godt være andre som har vært med å forårsake at du har blitt ensom og opplever deg som ensom. Det kan være mennesker som har forlatt deg det kan være eller sviktet deg det kan være forhold som har gjort at du har mistet ditt trygge økonomiske grunnlag som kan være en grunn for ensomheten det kan være en ensomhet knyttet til andre ting hvor andre definitivt kan ha spilt en roll men, men så är det på mode vägen därifrån då. Var hänsynslöst med att sätta sig ned och si jag är ensam och det är andres fel. Ehm um, eh ska man göra då? Ja för ja, att det bare... och alltså offer i eget liv. Det är eh på mode lyfte fram sin egen offerrolla. Det er en veldig, veldig lite konstruktiv strategi for å komme seg videre og komme seg ut av ensomheten. Da er det bedre å si, og hva kan jeg gjøre med det da? Hva kan jeg gjøre med det da? Um, hvis, ikke skal, uh, hvis ikke noen andre kommer og mig. meg uh, hva kan jeg gjøre med det? og det var der jeg snakket om dette med, uh, med hvordan du bor uh, hvem du tar kontakt med uh, hvilken terskel du har for det det å engasjere seg i en form for frivillig virksomhet Kanske tenke at det kan faktisk være noe for andre og det å være noe for andre i en eller annen det er en fin måte å, å kurere ensomhet på det hvordan er trenden videre? Altså, i, her i Norge, blir vi mer ensomme, eller blir vi mer sosiale? Hva, har du noen tall på utvikling, eller ser du noen trender i, i, i dag? Som, det, det er, hvordan fremtiden kan bli? Ja, noen, noen, noen eksakte tall, altså de er referert i stedet om en femtedel. Det er fra, tilbake fra noen få år siden den undersøkelsen er. Tendensen går i urovekkende retning. Um, at uh, de, de strukturer som samfunnet er, er består av, uh, uh, skaper jo mer risiko for ensomhet, uten at vi kan si sikkert at det går den veien. Men jeg må se, si at uh, vi får et stadig større behov for at vi alle er bevisst på hva ensomhet uh, representerer som du sa folkesykdom her innledningsvis. Er jeg er ikke så på om det er så viktig å kalle det for sykdom, men som, som samfunnsproblem och som folkehelseutfordring. Og vad vi alle sammen må være bevisst på for å hemme den utviklingen och reversere den utviklingen. Og der bærer vi absolut alle et personlig ansvar. Tusen takk for at du kom hit til oss på Radio Nova, generalsekretær i mental helse, Bjørn Lidersen. Tusen hjertelig takk for at jeg fikk komme. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Det er ingen humor forbundet med å være ensom. Med mindre du har ekstremt stor sjølironi. Ja, eller bare i Ikke kan du harselere rundt det egentlig. Altså, du kan jo det, men fort så blir det smakløst. Ikke kan du gjøre en narre av ensomme og kalle dem noen jævla tapere uten at du selv er en tapere som ikke skjønner at de som er ensomme på langt nær er tapere, men derimot du som gjør narre av dem. Derfor blir denne avslutningen som sendingen preget av ensomhet og motgift. Motgift som empati, medfølelse, omsorg... Synet, altså det å kunne se, tanken, hørselen, alle sånne ting som er flaut, alle sånne ting som ikke har noe med selvhevdelse og selvhøytidelighet og speilet, det berømte speilet, nå skal jeg snart dra hjem til spejle. Grenseløst er i hvert fall ikke enn som lengre. Det skal bare to til for å bryte den forbannelsen. Og vi er tilbake neste uke til samme tid. Send oss en mail til grenselostetronova.no hvis du har et eller annet å komme med. Det trenger ikke være så ensomt likevel. Det kan også være det. Send oss det du har på hjertet. Olav G og Kjersti igjen takker for oss, og hei og håp i det. Og denne gang trenger det ikke være mer avansert enn som så.